Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Пролог. Бура Мураха вже геть забула, що тут колись була її домівка. Відтоді минуло мізерно мало часу і для землі, знову оповитої сутінками, і для зір, які щойно засяяли в нічному небі. Проте для неї це майже вічність. Того дня, якого Мураха вже й не пам'ятає, її світ полетів шкереберть. Земля з-під нігрунулася вгору, залишаючи на поверхні широку заглибину, та лише для того, щоб перевернутися в повітрі і укластися в ту саму вирву. Хоча ні, в кутку цієї заглибини ще випнулося чорне узвище. Подібні перетворення відбувалися довкола, скільки сягав зір. Грунт злітав у повітря і падав униз. Заглибини вибоїни у логовини з'являлися і зникали то тут, то там, позначені чорними піками, Ніби монументами, зведеними на спомин кожної з тих катастроф. І бура мураха з кількома сотнями своїх родичів, яким також поталонило вижити, вихопивши королеву, рушили в напрямку призахідного сонця, щоб заснувати нову імперію. Це повернення в свої давні краї було всього на всього випадковістю, частиною маршруту в пошуках їжі. Мураха наблизилася до підніжжя самотнього пагорба, торуючи собі шлях колінчастими вусиками, з'ясувавши, що його поверхню твердою гладенькою «все-таки можна зійти нагору», мураха рушила вперед, не маючи на меті нічого конкретного, лише підкоряючись випадковим турбулентним завихренням у примітивно влаштованій нервовій системі. Подразників для цього також не бракувало. Кожні листочки стеблина, кожна крапля роси на них, кожні хмарина в небі і зоря над нею. Жоден окремий подразник не пояснював імпульсу, проте їх було так багато, що навіть ці хаотичні Поштовки всі разом слугували певній меті, яка могла мати сенс. Мураха відчувала вібрації земної поверхні, а вони щораз посилювалися, а це свідчило, що щось величезне прямує саме в її бік, і воно близько. Проте Мураха не зважала ні на що поза межами її відчуттів, тож і далі турувала свій шлях у гору. У правому коті, з якого земля здибилася пагорком, павук сплів павутиння. Цей подразник Мураха дуже добре знала. Вона обережно оминула шовкові тенета, посеред яких засів павук, сторожко вловлюючи її найслабіший порух. Обидві істоти чудово знали про існування одна одної. За сотні мільйонів років співжиття взаємно вивчили чужі звички, проте спілкування так і не налагодили. Вібрації землі сягнули найвищої амплітуди і раптом припинилися. Щось величезне зупинилося перед пагорбом. Воно виявилося куди вищим за вершину, яка вже затуляла мурасі півнеба. Що воно таке, Мураха знати не могла. Проте воно точно було живим, періодично з'являлося в цій місцевості, видолучалося до створення усіх цих каньйонів, перевертання ґрунту і зростання чорних шпилів. Бура Мураха й далі сходила вгору, знаючи, що присутність цієї істоти загалом не загрожує подальшому існуванню навколишнього світу. Звичайно, бувають і винятки. Скидалося на те, що це виключення з правил саме для павука, який залишився внизу. Істота, очевидно вгледіла поветиння між землею та узвищем, і змахнула кінцівкою із затиснутими в ній кількома квітками, смітаючи павука разом із його тенетами в бур'яни обіч пагорка. Далі вона обережно поклала квіти перед узвищем. Цієї миті почалася інша вібрація, дуже слабка, проте вона потроху наростала. Бура мураха знала, що це інша істота того самого виду прямує до узвища. Тепер мураха, долаючи шлях до вершини шпиля, наткнулася на довгу западину з грубішою текстурою, що мала інший сірвато-білий колір. Вона рушила далі саме цією канавкою, бо простіше було сходити вгору і шорсткою поверхнею. Кінці канавки перетиналися короткими відгалудженнями. Нижня – перпендикулярною, а верхня – під кутом. Коли бура мураха знову витралася на гладеньку поверхню чорної скелі, то в її уяві виник повний вигляд цієї канавки. Одиниця Раптом істота перед стала нижчою наполовину, приблизно зрівнявшись із висотою скелі. Мабуть, вона присіла на впочіпки, відкривши мурасі клапоть темно-синього неба, на якому вже почали висіватися зорі. Погляд істоти був прикутий до вершечка шпиля, а бура мураха завмерла. Чи варто потрапляти їй на очі? Трохи повагавшись, комаха змінила напрямок і рушила далі паралельно землі, тож трапила в іншу заглибину, яка викликала приємні відчуття. Шорстка ввігнута поверхня канавки ще більше спростила сходження та кольором нагадувала яйця навколо королеви. Мураха негайно рушила канавкою донизу, але незабаром виявила, що форма цієї заглибини складніша за попередню. З підокруглеї частини тягнувся кривий рівчак. Його вигін скидався на шлях додому. Ніби тебе веде звивиста стежина пахощів. В уяві мурахи вимальовувався загальний вигляд і цієї западини. Дев'ятка. Цієї миті істота, що схилилася перед узвищем, видала низку звуків далеко за межами сприйняття буруй мурахи. Життя саме по собі чудове, якщо ти не розумієш цієї простої максими, чи зможеш осягнути щось значно глибинніше? У істоти вирвався звук, подібний до пориву вітру, що кутиться густою травою, зітхання. А далі вона випросталася. Бура мураха рушила далі своїм шляхом паралельно землі і незабаром втрапила у третю заглибну яка повертала майже під прямим кутом. Сім. Мурасі не подобалася така форма. Різкий, несподіваний поворот зазвичай віщує небезпеку або бійку. Голос першої істоти притламив відчуття посилених вібрацій, і лише тепер біла мураха відчула, що й друга жива істота наблизилася до узвища, тож перша підвелася, аби зустріти другу. Друга виявилася тоншою і коротшою, її біле волосся розвивалося на тлі бездонного, темно-синього неба, і від цього зір там не наче Докторе Є, ви... ви тут? Ти... сяоло? Я Лодзи. Я вчився з Яндун у старшій школі в одному класі. Чому ви тут? Тепер я дуже добре знаю це місце. Зручно діставатися автобусом. Останнім часом я часто тут гуляю. Прийміть мої співчуття, докторе Є. Це все вже в минулому. Біла мураха залишилася на самоті і вже хотіла рушати вгору, Проте виявила попереду ще одну заглибину, такої самої форми, як та, заокруглена, яку вона перетнула перш ніж опинитися у заглибині з гострим кутом. Тож мураха поповзла нею, бо вона здалася зручнішою за гострим попереднім. Цю зручність вона відчула, що не заповзла до заглибини у формі дев'ятки. Примітивне відчуття цілковитого щастя. Проте ці два елементарні відчуття в комахи не мають шансів на еволюцію. Вони такі самі, як і сто мільйонів років тому і залишаться незмінними навіть 100 мільйонів років по тому. Сяголо, Дундун, часто згадувала тебе. Вона казала, що ти займаєшся астрономією. То було раніше. Тепер я викладаю соціологію у коледжі, саме там, де ви працювали. Проте ви вже вийшли на пенсію, коли я почав викладати. Соціологію? Того значний крок у бік. Так, Яндун завжди казала, що мені бракує концентрації. І недарма вона казала, що ти дуже розумний. Трохи маю смальцю в голові. Але до вашої доньки мені далеченько. Я завжди відчував, що астрономія для мене – щось на кшталт моноліту, і просвердлити отвір у потрібному місці майже неможливо. А соціологія – як дерев'яна дошка. Завжди є слабкі місця. Головне – знайти правильне поєднання». Бура-мураха побігла далі, маючи на меті знову натрапити на вподобану дев'ятку. Натомість перед нею виникла пряма лінія, паралельна поверхні землі, не наче перевернута перша фігура «один». Проте у неї не було канавок на кінцях. Тобто це була звичайна риска. Не треба так говорити. Це звичайне людське життя. Не кожен може бути як Яндун. У мене справді немає амбіцій щодо цього. Пливу собі за течією. Тоді я маю для тебе пропозицію. Ти міг би займатися космічною соціологією. Космічною соціологією? Це умовна назва. Уявімо, що у Всесвіті є безліч цивілізацій. Їх число корелюється з кількістю виявлених зір. Всі цивілізації разом складають загальне космічне суспільство. Тобто космічна соціологія вивчатиме форми, різновиди життя у цьому величезному суспільстві, розкиданому неосяжним Всесвітом. Бура-Мураха прямувала своїм шляхом по горизонтальній лінії, сподіваючись вибратися із заглибини Риски та віднайти улюблену дев'ятку. Проте натрапила на двійку. Частина шляху в цій заглибині виявилася приємною, але в кінці знову чекав поворот під гострим кутом, як і в попередній сімці. А це могло означати непевне майбутнє. Табура мураха й далі вперто турувала собі шлях. Наступна заглибина замикалась у нуль. Нагадувала улюблену дев'ятку, проте це була пастка. Життя має бути спокійним, але потребує руху в певному напрямку. Не завжди добре повернути до початку. І бурій Мурасі це було відомо. Хоча попереду на неї чекали ще дві заглибини, мураха втратила до них інтерес і повернула вгору. Мабуть. Але наша цивілізація на сьогодні єдина, про існування якої нам відомо. Саме тому досі ніхто не займався цим питанням серйозно і не підходив до них з наукової точки зору. Саме тому ти маєш певні шанси. Чудово, професоре Є, продовжуйте. Отже, я вважаю, що ми можемо поєднати дві твої чесноти. Космічна соціологія має значно чіткішу математичну структуру, ніж людська. Чому ви так вважаєте? Євензев казала на небо. Смужка світла у його західній частині променіла ще досить яскраво. Кілька зір, що вигулькнули на небі, перелічити було нескладно. Так само, як і пригадати, що зовсім недавно ще не світилося жодної зорі. Синя без края пустка, очі без зіниць, мов у мармурової статуї. Хоча й тепер зір було небагато, гігантські сліпі очі вже стали зрячими. Пустка ожила. Всесвіт бачив. Проте зорі здавалися такими крихітними порівняно з Всесвітом, Срібними крапочками, які своїм мерехтінням виказували тривогу, неспокій творця. Космічний скульптор відчував, що має повернути свої очі до світу, але жахався того, що вони побачать. Саме тому велич космосу і дрібні зорі збалансовують його бажання та страх і водночас від чогось застерігають. Поглянь, зорі розташовуються одна за одною, точки на одній лінії. Все це – розмиття складних комплексних структур цивілізацій у Всесвіті розвиток та існування яких є хаотичними і залежать від випадкових чинників, нівелюються величезною відстанією, що розділяє нас із ними. Вони мають вигляд точок, значень, якими легко маніпулювати завдяки методам математичного аналізу. Але, професори, є. Вислана вами думка не має практичної цінності. У межах космічної соціології неможливо проводити дослідження і експерименти. Це лише свідчить, що ваші дослідження – будуть суто теоретичними і не про що інше. Так само, як і в клідовій геометрії, висуваєте кілька самоочевидних аксіом, а вже базуючись на них, будуєте всю теоретичну наукову систему. Професора Є, усе це просто чудово, але які аксіоми здатна запропонувати космічна соціологія? По-перше, кожна цивілізація прагне виживання. По-друге, цивілізації мають здатність до росту і експансії, проте загальна кількість матерії у Всесвіті залишається незмінною. Бура мураха недалеко проповзла вгору, поки виявила, що й над нею також є ціла низка западин, цього разу дуже складна, заплутана, справжні лабіринти. Мураха, чутлива до формі структур навколишнього світу, непогано давала цьому раду в повсякденному житті, проте її здатність тримати образи у пам'яті була надто обмежена через слабкий розвиток нервової системи, тож вона раз по раз забувала, бачене раніше. Вона не могла жалкувати за забутою цифрою 9 бо забуття – неодмінна умова її існування. Морасі небагато потрібно запам'ятовувати назавжди. І все це закодовано у генах, у тій частині пам'яті, яка відповідає за інстинкти. Тож, звільнивши пам'ять від надлишків інформації, мураха ввійшла в лабіринт. Після серії звивистих поворотів вона отримала у своїй просто влаштованій уяві вигляд цього лабіринту. Му – китайський іероглів «богила». Позначки вище мали куди простіший вигляд, Проте, щоб їх опанувати, Мураха мала знову звільнитися від зайвого знання. Тож вона забула му. Наступним виявився чудовий лабіринт із самих ліній, який так нагадував черевце мертвого цвіркуна, знайденого Мурахою нещодавно. Його вигляд був простим і витонченим, і іероглів чі, присвійна частка. Ще вище на Мураху чекали два інших варіанти лабіринтів. Перший мав дві ямки, подібні до крапель, і знову черевце – донг. Китайський роглів зима. Другий був поділений на дві частини і мав вигляд Янг, що китайською означає тополя. Саме цю форму запам'ятала мураха з усієї подорожі. Інші цікаві фігури, які зустрічалися раніше, геть забулися, стерлися з пам'яті. Професор Є, з точки зору соціології як науки, ці дві аксіоми цілком слушні й доречні, але ви так швидко їх виголосили, ніби підготувалися заздалегідь. з подивом промовив лодзи. Я розмірковувала над цим більшу частину свого життя. Проте вперше ділюся з кимось своїми думками. І справді не знаю, навіщо це роблю. І ще одне. Для розвитку космічної соціології як науки вам потрібно вивести з тих аксіом два наступні важливі визначення. ланцюги підозр і технологічні вибухи. Ви можете пояснити мені ці незвичні терміни? Я венця швидко глянула на годинник. Не маю більше часу. Та й ти достатньо розумний, щоб самотужки, пояснити ці визначення. Тож почни з двох проголошених аксіом і здобудеш славу Евкліда космічної соціології. Який з мене Евклід? Але я запам'ятав ваші слова і спробую зробити все, що від мене залежить. Якщо знадобиться допомога, звернуся до вас. Побою, що такої нагоди може більше і не трапитися. Але ти можеш і просто забути все, про що ми говорили. У будь-якому разі я виконала свій обов'язок. Що ж, Сяоло, мені час іти. Бережіть себе, професор Є. Як він у сутінках, попрямувала на зібрання своїх прибічників. Біла мураха й далі сходила вгору каменем, аж поки не досягла круглої заглибини, де слизькою поверхнею ховалося складне зображення. Примітивна нервова система не давала Мурасі змоги опанувати аж такий складний об'єкт, проте вона могла відчути його форму. Відчуття прекрасного виявилося таким самовсеосяжним, як це було з формою Деві. Неможливо уявити, що Мураха змогла розпізнати частину зображення – очі. Відчуття чиїхось очей завжди викликало в неї неспокій. бо очі різних істот означають здебільшого небезпеку. Проте цього разу все було інакше. Відчуття занепокоєння не з'явилося. В очах не було життя. Мураха цілком забула про того, кого звали Лодзи, хоча він і досі був близько. Вона завмерла перед неживими очима. Аж ось гігант видав звук, який вивів комаху із заціпаніння. Мураха вилізла з круглої ямки і попрямувала до вершечка. Вона не мала страху висоти і не боялася впасти додолу. І багато разів зносило вітром ізі значно вищих шпилів, та це не завдавало жодної шкоди. Аби страху висоти не можна відчути захвату височинню. Біля підніжжя плити павук, якого лодзи змів букетом, узявся старанно відбудовувати павутиння. Приклеївши один кінець прозорої нитки до каменю, Спустився неї до землі. Повторити ще тричі, і основа для павитиня готова. Можна десять тисяч разів зруйнувати його тенета, і він десять тисяч разів старанно це відтворить, без роздратування, відчою, захоплення своєю справою, як це й відбувалося сотні мільйонів років до того. Лодзі постояв ще якийсь час, але згодом і він пішов геть. Коли вібрації землі припинилися, біла мураха спустилася додолу іншим боком плити, поспішаючи назад до мурашника, щоб повідомити про місце знаходження мертвого ціркуна. Зорі вже густо висіяли в небі. Біля підніжжя моноліту бура, мураха і павук знову відчули присутність одне одного, але спілкування так і не відбулося. Ані бура, мураха, ані павук не знали, що вони разом із далеким світом, який уважно прислухається до всього, виявилися єдиними свідками народження аксіом нової науки – космічної соціології. Раніше пізньої ночі Майк Еванс стояв на носі судного дня, який під світлом зір ковза водами Тихого океану, що видавалися гігантським відрізом чорного сатину. Еванс полюбляв розмовляти з цим віддаленим світом саме вночі на тлі зоряного неба, розлитого чорнила над безодною океану, бо рядки інформації від софуна, що з'являлися на сітківці Сіока, мали особливо мальовничий вигляд. Це наша 22 друга розмова. В режимі реального часу. Ми зіткнулися з деякими труднощами у спілкуванні. Так, господи, я дізнався, що значної частини довідкової інформації про людства, яку ми вам надіслали, ви зовсім не розумієте. Саме так, ви чітко і докладно пояснили окремі складові, але вибудувати з них розуміння загальної картини людської цивілізації нам не до снаги. Скидається на те, що ваш світ влаштований складніше за наш, і ми щось пропускаємо. Найше ще щось одне. Так, інколи нам здається, що ви маєте дещо недосяжне для нашого розуміння. Інколи, що вам чогось бракує. Про що йдеться? Ми уважно вивчили надану інформацію і дійшли висновку, що ключем до розв'язання проблеми непорозуміння є пара синонімів. Синонімів? Перша людська мова, яку ми від вас отримали, китайська, містить чимало повних і неповних синонімів. Так багато різних слів. Описують, по суті, одні й ті самі явища або речі – холодний і прохолодний, важкий і важкелецький, довгий і далекий. А яка пара синонімів створює перешкоди для розуміння людства? Думати і говорити. Ми нещодавно з'ясували, що це не синоніми. Так і є. Це зовсім не синоніми. Але в нашому розумінні вони мають ними бути. Думати, тобто вести розумову діяльність за допомогою відповідного органу – мозку. Говорити. Тобто передавати зміст мислення співрозмовникові. У вашому світі це відбувається за допомогою модуляції вібрацій повітря, спричинених голосовими зв'язками. Ці два визначення правильні? Саме так. Але чи водночас це не доказ того, що два дані визначення не синонімічні? У нашому розумінні вони саме такі. Я можу трохи поміркувати про це? Дуже добре. Нам усім слід обміркувати почути. Еван що накочувалися на корабель у місячному світлі. Господи, який вигляд має ваш орган спілкування? Ми не маємо окремого органу для цього. Наш мозок має здатність демонструвати думки навколишньому світові, що і є для нас комунікацією. Демонструвати думки? Як це можливо? Наш мозок здатен випромінювати електромагнітні хвилі різної довжини, включно з діапазоном видимого для нас світла, що може формуватися у зображення відповідного змісту, навіть на значній відстані. Тобто для вас мислення і є спілкуванням. Саме тому вони синоніми. О, у нас це не так влаштовано. Але у будь-якому разі, цей факт не повинен створювати значних перешкод у розумінні отриманих вами документів. Так, ми не вбачаємо значної різниці у процесах мислення та спілкування. Ми обоє маємо мозок, який продукує думки за допомогою величезної кількості нейронів. Єдина відмінність полягає в тому, що імпульси нашого мозку сильніші за ваші і можуть передаватися безпосередньо співрозмовникові, тож не потрібен окремий орган для спілкування. Це єдина відмінність між нами. Ні, мені здається, що ви не помічаєте головної відмінності між нами. Господи, дайте мені можливість обміркувати це. Дуже добре. Еван залишив ніз корабля і почав походжати палубою. За фальшбортом розмірено накочувалися хвилі нічного тихого океану. Чоловік уявив окаан довкола, як мозок, що продукує думки. Господи, я хочу розповісти маленьку історію. Аби розуміти, про що йдеться, скажіть, чи знайомі вам такі поняття? Вовк, дитина, бабуся, хатина в лісі. Усі поняття цілком зрозумілі, крім бабусі. Мені відомо, що це – кревний родич і, зазвичай, жінка похилого віку. Але ступінь спорідненості вимагає додаткового пояснення. Господи, це не важливо. Вам тільки необхідно зрозуміти, що вона дуже близька з дитиною і одна з небагатьох осіб, яким дитина беззастережно довіряє. Зрозуміло. Я навіть трохи спрощу історію. Бабуся мала вийти з хатини, щоб піти кудись у справах. Тож вона залишила дітей вдома і зволіла не відчиняти двері нікому. Дорогою бабусю перестрів вовк, який її з'їв і вбрався в її одяг. Він пішов до хатини, постукав у двері і промовив. «Це я, ваша бабуся. Я повернулася. Відчиняйте Діти кріщили, ну, у дверях, побачили, що прийшла начебто бабуся, і відчинили. Вовк вдерся до хатини та з'їв дітей. Господи, вам зрозуміла ця історія? Взагалі, ні. Тоді, напевно, мій здогад правильний. Перш за все, вовк від початку хотів потрапити до хатинки, щоб з'їсти дітей. Чи не так? Саме так. Він говорив із дітьми, чи не так? Так і є. Це незрозуміло. Щоб досягти своєї мети, він мав уникати спілкування з дітьми. Чому? Хіба це не очевидно? Якщо він почне спілкуватися з ними, діти знатимуть, що вовк збирається проникнути до хатини та з'їсти їх. Тож вони ні за що не відчинять двері вовкові. Еванс потривали мовчанці. «Я розумію, Господи, я розумію. Що ти розумієш? Чи не є очевидним усе, що я сказав? Наш процес мислення повністю відкритий зовнішньому світові. Ви не можете ховатися». Думки можна приховати? Твоя ідея надто фантастична. Я маю на увазі, що ваші думки і пам'ять абсолютно транспарентні для зовнішнього світу, як от книга, виставлена на публічний огляд, демонстрація фільму на площі чи риба у прозорому акваріумі. Повністю відкриті. Щитувані з першого погляду. О, деякі терміни, використані мною, можуть виявитися, я розумію сказане, але хіба в цьому є щось незвичайне? Еван знову трохи помовчив. Отже, господи, коли ви щось обговорюєте, будь і з ким, віч навіч, усе, що ви говорите, є правдою. Ви не можете схитрувати, надурити когось. Ви не можете під час спілкування реалізувати певну далекосяжну стратегію. І не лише віч навіч. Ми здатні спілкуватися і на значній відстані. До речі, хитрість і брехня також належать до категорії термінів, які важко збагнути. І який вигляд має суспільство, де думки повністю відкриті для всіх? Яка культура може виникнути в таких умовах? Яка політика? Жодних інтриг і облуд? Що таке інтрига й облуда. Ейван спромовчав. Комунікативні органи людини є ніщо інше, як еволюційний недолік, неминуча компенсація неспроможності вашого мозку до генерування мисленевих імпульсів значної потужності. Це одна з біологічних слабкостей вашої раси, адже очевидно, що можливість безпосередньо візуалізувати думки. Розвиненіша і ефективніша форма спілкування. Недолік, слабкість. Аж ніяк, господи. Ви помиляєтеся. Цього разу ви абсолютно неправі. Невже? Я зараз також обмірковую почути. Шкода, що ти не можеш бачити моїх думок. Тепер пауза тривала довше. Текст на сітківці ока не з'являвся близько 20 хвилин. Еванс устиг пройти від носа корабля аж до корми, спостерігаючи, як зграйка риб час від часу вискакує з води, залишаючи по собі сріблясту дугу, що виблискує в зоряному світлі. Кілька років тому він вивчав наслідки вилову риби в прибережних водах, перебуваючи на риболовецьких суднах у Південно-Китайському морі. Рибалки це видовище називали «парадом воїнів дракона». Він же зараз подумав, що це більше нагадує проекцію тексту на поверхні океану. цієї миті рядок тексту з'явився і в нього перед очима. «Ти маєш рацію». Зараз, перечитавши деякі матеріали, я починаю краще розуміти викладене. Господи, у вас попереду довгий шлях, перш ніж ви матимете справжню здатність розуміти людське буття. Я навіть вважаю, що ви таки не опануєте цю науку до кінця. Так, це дуже складно. Тепер я розумію, чому цей бік вашого життя досі був прихований від мене. Ти правий. Господи, ми вам потрібні. Ви мене лякаєте. Розмова перервалася. Так, востаннє, Еванс отримав повідомлення з трисолярису. Він стояв на кормі судного дня, спостерігаючи, як білосніжна громадя корабля, мов час невпинний у своєму плині, торує шлях крізь нічний туман.